Cree ladrón que todas son da súa condición. Desde a de tempo, os medios publicitarios de Altrina Galiza andan a criminalizar a luita contra este macro proxecto pasteiro que quere impor a forza ao goberno pepeiro na xunta. Son os baseiros distinguidos e bien pagos desta empresa contaminante e do capitalismo galopante. Un dos últimos objetivos destes publicistas das empresas capitalistas é dar pulo ás declaracións fantasiosas da conselleira do Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, que declarou sentirse amenazada por 14 das súas vicinhas das berras de Meride, as que, no 8 do marzo, exibiran unha faixa coa mensase Ánxeles, vicinha, putamente es familia, non descansaremos. A propia conselleira publicou unha súa caixa en redes sociais hai líneas vermellas que non se poden cruzar nunca, coas familias non se sogan. E ao instante a xunta de Bopé deu orquestrada unha campaña publicitaria para falar da escraxa conselleira. E detranca a denuncia, e cualquier persoa con cerebro daría por boas as explicacións que se viron na briga de dar as manifestantes sobre a lenda de Idita Faisa. Non houve intimidación, foi unha reivindicación biciñal e non houve escraxa conselleira. Era vive lá, mas nos estábamos de costas e a máis de 200 metros da súa vivenda. Áncel Vázquez e Virginia Melide levamos meses denunciando que a macrocelulosa de Altri estará a 5 kilómetros en línea recta do centro de Melide e a 10 kilómetros do de Palas. Sente experta, cientistas e personal médico nos veñen alertando dos danos na saúde que teria para a vicinanza a contaminación da chimenea de Altri. Por eso levamos tempo dicindo que non queremos Altri porque non queremos que se dane a nosas familias, as nosas crianzas. Se a conselleira vive lá, os mimos efectos da contaminación da celulosa serán tamén para a súa familia. A ameaza é a de Altri, non a dun grupo de viciñas participando dun acto social e reivindicativo no seu concello. Sua campaña orquestada carece de razón e todo fan para desviar tensión para que a xente non se decate que entre tantos tes ladróns que nos gobernan podera meter má unha legislación e a conseguiran eludir os trámites que marca a lei cara a conseguir unha declaración de impacto ambiental favorable para Altri casi directora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría Moreno, o que sin sería vou que explicar en estes ladróns como é que esta directora xeral, recién nomeada por Rueda, e que vende a xinar o permiso ambiental que da luz verde a Altri, durma na mesma cama que o xe home Antonio Casal Lago, director territorial da Pasteira en Cena Galiza. É unha xin a cena entre xabas lindo ambos a cachón. E dito isto, remato como un pecei, con un dito do refraneiro en Terra de Lobas ouveamos todas. E coa mesmo aguardo vos ver neste vindeiro sábado 22 ás 12 na Pueba do caramiñal onde ouvearemos todas as lobas, tanto de mar como da terra, ben alto e forte. Non a mina de Touro Pino, altri non. Informou para Filispín, como choconto da Radio Raposeira. Saúdos e saúde.